Raluca, Eminovici și copiii Pe lângă un bărbat așa de întărătat în ideile lui și cu atâta violență autoritar, femeia nu putea fi decât o ființă supusă și blândă, mângâindu-se cu copiii și îngenunchind pe la icoane. Și într-adevăr, amintirile nu arată astfel. Ralu, Raluca sau Ralița, Eminovici, cu adevăratul nume, Rareșa, era, acum am văzut, a trafica stolnicului Vasilei Jurașcu din Joldești și a paraschivei Donțu. La Joldești a fost lupta între Ștefan cel Mare și Aron Vodă. Dacă pulberea luptelor trecute nu intră în sângele urmașilor spre a le răscoli instinctele, amintirea trebuie să fi dat totuși lui Eminescu un fior de nobleță etnică. Jurășcești erau de fel din Hotin, unde un strămoș s-ar fi fost aflând cândva pârcălab. Raluca era foarte mândră de străbunii ei, pe care îi pretindea boier de rangul întâi. În vrajbele amicale ce se iscau pe această temă între soți, Eminovici, om mușcător, col simțea liniștit, dar își dea cu părerea ironic că, la o adică, donțul fusese și mai boier decât jurăsceștii. Donțul era rusul de pripas prin Moldova, Alexa Potlov, tata al Paraschivei Jurașcu, mama Ralucăi. Muscal sau cazac se credea că era un refugiat din motive politice. Se așezase pe malul Siretului, nu departe de satul Sarafinești, într-un loc numit și azi Vadul Donțului și trăia țărănește cu o țitoare, Catrina, fata țăranului Ion Brehuiescu. Fata, care mai apoi a murit de holeră, era bunica Raliței. Donțu o dăduse după stolnicul Vasile Jurașcu și era în părerea lumii că rusul bogat îl umpluse pe ginere de bani. Potlov fusese om cult, căci vorbea nemțește, franzuzește și leșește. Mama poetului îl văzuse sau auzise povestindu-se de el. Purta barbă și plete, era alb ca neaua de bătrân, iar vara dea numai în cămașă de borangic la umbra unui plop pe malul siretului, în apropierea prisăcii lui, cu care se îndeletnicea. De la donțu sau nu, fi va avut stolnicul juraș cu averea, el dădu fetei zestre bună după cum urmează, citat, Izvodul din ci dau ficei meli ralu cu blagoslovenie și sănătate din anul 1840, mai 26. Una icoană mai Domnului fericată în argint, una candelă tij de argint. 4 inelii cu diamant, una păreche Cercei cu mărgean, un fermoal, 2 brațele de aur, un de Cercei cu coletul lor, una alesidă de aur, 12 linguri, 12 cuțite, 12 furculițe, 12 lingurițe, una lingură mare, un paneraș lucrat în ajur, una la mare, 6 tingiri, Aramă, două tablale de lipsca, șase speșnice, un lighian, un ibric de alamă, un salop de atlas, șapte rochii de mătase, o rochie de alibet, opt straie de cit, două măsuți de cărți, două tacămuri de masă. Pânză de fabrică, 4 tacâmuri, pânză de casă, 24 bucăți, cămeș și fuste, 4 bucăți scorțuri, 2 scrinuri, 2 salteli, 2 oghealuri, 3 rânduri prostiri, 8 perini cu 3 rânduri de feți, 3 capelii, uh, 7 șaluri și unul turcesc, două mintiri de lână, 8 prosoape, un gardirop, 10 perechi scarpe de tot soiul, 10 perechi colțuni, sticlării și farfurii, bani în numărătoare înaintea cununiei, 1500, bani în numărătoare în ziua cununiei la 29 iunie 1840, rest 1500, adică în bani, 3000 galbeni și zestre în haine și obiecte, 576. Semnează stolnicul Jurașcu, în tocmai am primit, mai semnează Gheorghe Eminovici și Ralu Eminovici. Alesida de aur despre care pomenește foaia de zestre fusese aparaschivei Jurașcu, căreia i când cu venirea rușilor la 1828 un general de intendență, Jeltuhin, un portret în ulei din chiar anul nunții, 1840, ne înfățișează pe Aluca cu Alesida de Aur masiv, învârtită de trei ori în jurul gâtului. E o femeie tânără, sănăscuse în 1816, cu trăsături nobile, fin conturate, cu ochi întunecați, penetrabili și gură senzuală, neted tăiată, totul într-o față slabă, oblongă, de o blândețe suavă, imperceptibil zâmbitoare. Spre bătrânețe însă se accentuează masivitatea stâncoasă a feței, emineștiana buză groasă care, dacă la poedă acea astrală adulmecare în infinit, la femei, Raluca, Arieta, este de o supărătoare, androgină, ambiguitate de eunuc. Raluca poartă în portret părul împărțit cu romantică eleganță în două zone netede, printr-o cărare la mijloc, și un veștmânt somptuos de atlas sau veluri, lăsând umerii goi străjuiți de dantele, ale cărui cute largi, ca în picturile renașterii, se lasă de pe piept și de pe mâneci, în raze centripete, spre talie, pentru a se desface probabil în jos, într-o unduitoare rotată crinolină. Mâinile sale albe sunt împreunate spre a expune inelele cu pietre mari prevăzute în faia de zestre. Destatură era mică, dar robustă, Umblată tăcută prin casă cu un aer de resemnare. Ochii negri aveau o orientare îndepărtată, visătoare, iar colțul gurii un zâmbet dureros. Era plină de bunătate, statornică, în iubire ca și în ură și ca mai toate ființele slabe și pasive cu ieșiri uneori de sarcasm. Existența Ralucai Eminovici s-a scurs fără îndoială obscură și trudită într-o casă plină de copii, în grija continuă de ei, într-o hărnicie casnică necesară pentru a menține o familie atât de numeroasă. La desele supărări ce se vor fi ivit din pricina firii violente a lui Eminovici și a pedagogiei sale sumare, s-a adăugat moartea unora din copii și mai ales a doi din cei mai mari, Șerban și Iorgu, morți în plină vigoare bărbătească, aproape unul după altul. Aceasta trebuie să fie și pricina boalei sale, cancerul, și a morții întâmplate curând după moartea băiatului mai mare, Șerban, 15 august 1876. Copiii o iubeau mai mult decât pe tată, pentru că, blândă și miloasă, îi apăra și îi ascundea de vașnica mânie a acestuia este înmormântată împreună cu Gheorghe Eminovici lângă bisericuța din Ipotești, sub chiar ferestrele ei, într-o mică împrejmuire, precum arată inscripția Coleazace rămășițele robilor lui Dumnezeu, Gheorghe și Ralița Eminovici, în somnul cel de veci. Câțiva salcâmi umbresc mormântul și ușa bisericuței, biserică de lemn văruită pe din afară, plioștită, joasă și cu ochiuri mici de fereastră ca orice casă de țară. Acoperișul de tablă veche și ierburile cotropitoare fac și mai melancolică dezolata chemare eminesciană. O mamă, dulce mamă, din negura de vremi, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chemi. Deasupra criptei negre a sfântului mormânt se scutură salcâmii de toamnă și de vânt. Se zbate încet din ramuri, în gână glasul tău. Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. Despre frații și surorile lui Eminescu avem știri puține și nesigure. Această familie ciudată, asupra care a apăsat o soartă tragică, începe să fie mistuită de legendă. Opinia unei familii originale și nevropate, în care copiii se împușcă din senin după ce dau dovezi de sclipitoare inteligență, aerul de tristeță fatală, indicibilă, în care aceștia erau înfățișați de către unii, se dovedesc la lumina documentelor falșă literatură. Frații erau oameni normali, cu o varietate de atitudini psihologice care îi depărtau unul de altul. Unii din ei, poate cu o sensibilitate acută, care la o izbitură morală prea mare, putea să le aducă zdruncinarea sufletului. Despre vreo manifestațiune patologică hotărâtă nu avem însă, după cum vom vedea, niciun indiciu serios. Șerban, întâiul copil, născut în 1841, oacheș, slăbuț, tăcut, așa așadar mai mult cu mama sa. Nu știm nimic din copilăria sa, petrecută în parte și la Dumbrăveni, decât că a urmat liceul la Cernăuți, unde și-au făcut studiile toți frații. Trăsătura comună copiilor, Șerban se împacă și el destul de greu cu școala, rămânând repetent și recurgând probabil la examene particulare pentru a câștiga anii pierduți. Cauza nu poate fi inaptitudinea la studii, căci îi vedem deosebit de aplicații în școlile mai înalte, ci o recalcitranță la ordine, o turbulență care îi făcea chiar bătăuși și greu de ținut la oaltă, derivat al unei copilării zvăpăiate la câmp și la pădure. Intrat în lumina cercetărilor biografice, printr-o întâmplare a soartei pentru care nu se pregătise, Șerban plutește într-o ceață enigmatică din care se deslușesc vagi contururi. Gheorghe Eminovici a trimis pe acest întâi vlăstar al său să studieze medicina la Viena și apoi la Erlangen, Bavaria. La ce vârstă? Părăsise liceul fără să-l sfârșească pe la 18 ani. 1852-1853, clasa a 1853-1854, clasa a doua. 1854-1855 Repetent clasa a 2, 1855-1856 Clasa a 3, Medierea, 1856-1857 Lipsă, 1857-1858 Clasa a 5, 1858-1859 Clasa a 6, Medierea Retras. Dacă la 1870, pe primăvară, când ar fi adus pe Eminescu bolnav la ipotești, se întorcea de la studii, înseamnă că le sfârșise destul de târziu, la 29 de ani. Lăsat ca de obiceiul de către tată, fără suficiente mijloace bănești, el a trebuit să ducă, după câțiva ani de flămânzire pe la gazdele din Cernăuți, o studenție amarnică, nevoită adesea la Viena, din lipsă de lumânare, să studieze la lumina felinarelor. Asta i-a zdruncinat sănătatea. Supărase cu ceva pe morocănosul bătrân cu care de asemenea era înăsprit, că Minescu a față de Gheorghe Eminovici pe acest fiu nenorocit, care de sigur a greșit mai mult printr-o născută slăbiciune de caracter, căruia natura nu-i dăduse nicio energie și nicio putere. Încheia citatul. Citat. Șerban a fost un om slab, iar nu un om rău. Asta a fost părerea mea despre el întotdeauna și, desigur, că a fost mai nenorocit de cum merită să fie. El n-a avut pentru nimeni aură în lume, n-a avut nicio patimă urâtă și, dacă a greșit, nu din răutate, ci dintr-o nemărginită slăbiciune a greșit. El era un copil bătrân și astfel ar fi trebuit tratat, încheia citatul. Fusese de altfel un student strălucit și ținuse la Viena, o vreme, de casa unui medic vestit, o polze. Era un chirurg remarcabil și savant. Șerban se îmbolnăvește de tuberculoză și se duce la Berlin să se caute, ori și pentru a-și continua studiile pe care Eminescu însuși nu știa deși le-a isprăvit. Anrieta, care și ea are hemoptizii și moare de o boală de piept, pretinde că tuberculoza e o boală ereditară în familie, negreșit dinspre partea mamei. În 1873 și 1874, când Eminescu era la Berlin, se afla dar și fratele Șerban. Firea sa, deosebită și boala, îl făcuseră rece, sumbru și disimulat și îl țineau departe de fratele mai mic. Citat pe șerban îl văd rar, căci de foarte departe de mine. Dacă vorbesc cu el despre afacerile lui, el nu mă clarifică niciodată, între atâta ca să știu ce are de gând să facă." Ceea ce știți dumneavoastră despre el știu și eu și nici cred ca să-i fi descoperit el vreunui om din lume tot ce gândește. Astfel, el o duce destul de pasabil. Are amici, cunoștințe cu doctor German și societatea lui e foarte căutată. El e și membru la o societate științifică medicală. Ce sunt românii care învață medicina aici, pe lângă el? Pot să zic că dispar și, cu toate acestea, eu o spun curat. Nu-l înțeleg și pace. Eu gândesc că n-ar avea decât să se prezinte aici, la universitate, pentru ca să-l facă de trei ori, doctor, dacă nu este încă." Aici, în Berlin, poartă acest titlu fără ca cineva să îl contesteze. Scrie rețete, face chiar vizite, căci după legile prusianei este permis aceasta. Se înțelege că sub responsabilitatea sa personală. Dar presupunem că ar rămânea chiar aici. Ce viitor îl poate aștepta în mijlocul unui oraș unde sunt atâția alții? Încheia citatul. Viitorul ce le aștepta e acesta. În toamna anului 1874, boala se agrava și Șerban, zdruncinat sufletește, dădea semne de alienațiune. Internat într-un spital, murea între 4, 16 și 26 ale lunii noiembrie, în vreme ce Eminescu implora pe bătrân să plătească întreținerea. Niculae, născut la 2 februarie 1843, urmează și el școala de la Cernăuți odată cu Șerban, deși mai tânăr, rămânând și el repetent și corijent. 1852-1853 clasa a 1-a 1853-1854 clasa a 2-a 1854-1855 repetă clasa a 2-a 1855-1856 clasa 3-a -a, corijent 1856-1857 clasa a 4-a 1857-1858 clasa 5-a -a. 1858 1858 1859, clasa a șasea, Corijent, 1859, 1860, clasa a șaptea, Medierea. După aceea, studia dreptul la Sibiu și s-a așezat în urmă la Timișoara, unde se afla prin 1867 ca scriitor al avocatului Emerich Cristiani. Era blând, bine crescut și foarte simțitor, încât atunci când tată său îl certa, se închidea în odaia lui și ședea tot timpul abătut. De aceea, probabil, îi ziceau, neculai cel prost. Prin 1881 îl găsim întors acasă și ocupându-se pe lângă tată său cu trebile agriculturii. Nenorocul a făcut să se îmbolnăvească și el de o gravă boală venerică. Bătrânul văzând că și acest băiat care nu se chivernisise i cade pe cap, scrie iritat în 1883 lui Mihai. Mi s-a urât viața. Fă ce faci și vin Odelia ca să-l duci în vreo casă de sănătate." Încheia citatul. Într-adevăr, Eminescu, săritor pentru frații lui, ia cu un prumut de pe unde poate 2000 de lei cu gândul de ai trimite... Înainte de Paște, 1883, Nicolae aștepta cu nerăbdare banii, într-o scrisoare ce arată un om cu desăvârșire sănătos la minte. Dar în curând se întâmplă boala lui Eminescu, vara 1883 și nu mult după aceea moartea bătrânului, 8 ianuarie 1884. Nu este de trebuință nicio cauză patologică pentru a explica ceea ce a urmat. Bătrânul n-a lăsat băieților niciun ban după vânzarea moșiei. O parte din capital l-a lăsat ca depozit anrietei, cealaltă o va fi dat, după concepțiile sale, a Fără niciun sprijin bolnav în neputință de a-și câștiga existența, Niculae se sinucide la 9 martie 1884 la Ipotești, unde a și fost înmormântat. A treia victima a soartei, Iorgu, George, născut în 1844, își are și el mica sa legendă. L-am întâlnit, zice Caragiale, pe Eminescu cu un frate al lui, ofițer. Plecau amândoi în străinătate, el la Viena, celălalt la Berlin. Militarul era frate mai mare, tot așa de frumos, de blând și de ciudat, o izbitoare asemănare în toate. Acela a mers la Berlin în câteva luni, a speriat Academia Militară cu talentelei și a dat un examen care l-a făcut pe mareșalul Moltke să se intereseze foarte de aproape de soarta lui, hotărât să-l ia pe lângă dânsul. Ca să-și încoroneze succesul, militarul s-a dus acasă și, fără să lase măcar o vorbă, s-a împușcat. Încheiat citatul Adevărat din aceasta este că după ce urmase târâși grăpiși câteva clase secundare la Cernăuți 1854 1855 clasa 1 particular 1855 1856 clasa 2-a 1856 1857 lipsă 1857 1858 clasa 4-a 1858 1859 clasa 5-a Medierea 1.85 și 9, 1860, repetă clasa a V-a, 1860, 1861, clasa a vi retras 4 ianuarie 1861, a studiat științele militare în Prusia. Intrând în armată, fut trimis în 1869 la Berlin într-o misiune din care făceau parte colonelul Manu, maiorul Cantilii, locotenent Oteteleșanu și alții. Iorgu era însărcinat în mod deosebit să ducă o corespondență a regelui către Bismarck sau către un membru al familiei regelui și autorizat să asiste la manevrele germane în Brandenburg. În urma unei răceli contractate la acele manevre sau a unei căderi de pe cal, s-a îmbolnăvit și după vreo trei ani, la 29 septembrie 1873, muri în vârstă de 29 de ani, fiind înmormântat la ipotești. Se prea poate totuși să fi fost atins de ftizie. Acest frate înalt, negricios, asemănător mamei, era o fire tot așa de întunecată ca și șerban. Când râdea, se schimba vremea. După Ruxandra, născută la 5 mai 1845 și moartă de copil, urma Ilie. Mai aproape prin vârstă de Eminescu, născut la 1 iulie 1846, el a fost fără îndoială tovarășul de joc ale acestuia la ipotești. Era și mai vesel, de altfel, semănând între acestea cu tată său, ai cărui ochi îi avea. El este negreșit fratele mort în străinătate pe care îl plângea Eminescu într-o încercare de poezie, pentru că el avea ochi albaștri. Mortii al meu frate, nimene ochii ne-a închis în străinătate, poate-s deschis și în groapă, dar ades între al meu vis, ochii mari albaștri luminează un suris din doi vineți aștri. La Cernăuți, Ilia a urmat numai trei clase, rămânând, firește, corijent și repetent. 1857-1858, clasa 1 1858-1859, clasa 2-a. 1859-1860, clasa 3-a. Medierea, retras. Urmând apoi medicina la școala lui Davila din București, se îmbolnăvește de tifos, lundul de, de la soldații bolnavi din spitalul militar și moare în iarna anului 1862 sau 1863 al șaselea copil, Maria, Margiola, a murit de șapte ani și jumătate. Mihai era al șaptelea. După el urmează Aglae, care a trăit cu probabilitate de la 1852 până la 1906, născută fiind la Ipotești. Într-o fotografie o vedem adolescentă, bucălată și grațioasă. Mai târziu însă liniile se aspresc și se usucă. Era conștientă de frumusețea ei, dar foarte solitară. Fusese măritată de de tânără la vreo 18 ani, 1870, cu Ioan Drogli, profesor la școala normală de învățători, care între 1875-1882, fiind inspector districtual pentru județele Suceava și Câmpul Lung, locuia la Suceava. Cu Drogli, Aglaia a avut doi băieți, Ioan și George. Cel din urmă a fost prilej de considerațiuni romantico-medicale, dat fiind că, infectat cu lus, și-a purtat o parte din viață prin ospicii apăsat de paranoia. Fusese capitan-auditor. Se mai vorbește și de o fată moarte de difterie. Murind Drogli, 1887, Aglae se recăsătorește cu un capitan austriac, Heinrich Garis von Dölichsturm. Morbul lui dov, care i-a pricinuit sfârșitul, poate fi iarăși prilej de lungi dizertații în jurul eredității. Citat, mai am o soră, zice Eminescu, un geniu în felul ei, cu o memorie ca a lui Napoleon întâi și cu o înțelepciune naturală cum rar se află, dar ei pe jumătate moartă, căci e lovită de apoplexie. Infirmitatea acestei ilustre de acum femei, numite Henrieta sau Harieta, s-ar fi datorat faptului că dormise copil de cinci ani în casele ude pe care le zidea Gheorghe Eminovici la ipotești. Fără nicio cultură, studiase doar abecedarul, izbutise să poată exprima idei destul de complicate într-un stil cult. Compunea chiar versuri și avea un anume humor crud. E de altfel în felul ei de a fi ceva din bizarăria și febrilitatea culturală a autodidacților, împreunate cu o notă de mizantropie și cu evidente reminiscențe eminesciene. Iată o cugetare filozofică. Citat. Sunt momente în care nu mă pricep eu pe mine însumi când, nemulțumită de mine și de lume, aș vrea să nu mai fiu. Oare de ce te supăr cu astfel de reflexiuni? Când sunt convinsă că nenorocitul și fericitul are tot aceeași venire și trecere în repausul de veci, când soarele apune, când stelele pic, îmi vine a crede că totul e nimic. Lumea întreagă nu-și poate da cont de ce a venit în lume și pentru ce dispare fără un scop altul decât instinctul de a trăi și, cu cât pătrunzi durerile morale și fizice, vezi că ești martirul fără a putea pătrunde cauza. Încheia citatul. Iată și versuri furate din Costache Negruții într-o scrisoare către domnișoara Cornelia Emilian. O puternică plecare, ce nu rabdă împotrivire, mă îndeamnă să-ți scriu astăzi acea tânără simțire, ce numai în singurătate își are locașul său, dar ceresc, trimis în lume din sânul lui Dumnezeu. Fie ca aceste scrisori, ce curând vor fi uitate, să-ți aducă alinare unor zile întristate și, răsfirând pe a lor cale niște nemernice flori să-ți ne necazul și al supărărilor nori. Acum, surioară, nu știu ce vei crede de prostiile mele de care sunt convinsă că sunt greșite în ortografie, rimă, etc. Însă, în totul, în lume se sacrifică ideea pentru rimă și, în viața oamenilor, inima pentru situația socială. Pentru asta sunt de... Scuzat, cum n-am învățat decât abecedarul și din cauza boalei îmi lipsește chiar și aceea ce aș fi putut câștiga un blând în societate cu persoane culte, adică cum zice românul, m-aș fi ros cu oarecare știință." Mai la urmă și dacă aș fi cultă, ce folos aș aduce societății sau științei? Din nimic rămâne tot nimic." În prezent îmi rămâne cel puțin regretul că nu-și ceva, însă având cultura aș cunoaște și mai mult răul și poate atunci m-aș simți moral și mai zdrobită decât cum sunt acum. Să las filozofia deoparte, căci nu-i de samă, și să vin la o veste nouă ce voiesc să scriu și de care poate ești încă străină. Te-am intitulat Sorioară. Aceasta provine dintr-o schimbare ce s-a făcut între mine și mama Matale de când ai părăsit patria și te-ai dus în lumea mare. Mama ma tale, rămâind fără mata, s-a hotărât să mă aibă o fică din poveste. Vineri m-a făcut, sâmbătă am crescut, duminică m-a potezat, luni de fică m-a închinat și de atunci fică îmi scrie mereu, dragă sufletului meu, iar eu... Mamă o numesc, cu simț dumnezeiesc, de care mă simt legată pe viața-mi toată. Arieta știa puțin și nemțește din auzite din timpul cât șezuse în clinica doctorului Bill Roth la Viena. Era pătrunsă de ce însemnează Eminescu pentru cultura românească și numea cu humor pe cine credea că sunt dușmanei poetului, bonjuriști. Pe Veronica micle o poreclise bălăuca și berecheta. Trăia la Botoșani din venitul a câtorva mii de lei lăsați de bătrânul Eminovici. Devotamentul arătat de această nefericită soră față de Eminescu bolnav în 1887-1888 este vrednic de laudă. Ea a vegheat cu trudă un om pierdut la minte, obstinat în tăcere, deși picioarele îi se mișcau greu cu ajutorul unor mașini, în greutate de cinci oca de fier chemată adesea peste noapte de bolnav, se tăra pe brânci până la patul lui ca să-l ajute. Paralitică, poate și ftizică, Anrieta fu rănită în amorul propriu de plecarea lui Eminescu cu Veronica Micle în București și doborâtă de moartea poetului. Câteva luni după aceea, 14 octombrie 1889, se stingea uitată de toți și, pusă într-un coșciug ordinar de brad, era dusă la cimitir într-o birjă cu un cal al lui Ioan Suciun. Ceveanu din Botoșani. Birșarul și un zugrav, Florian Cotuf, declarau moartea la ofițerul stării civile. Cele câteva lucruri rămase pe urmăi, o canapea, vreo două sofale și câteva cărți, fură vândute la mezat pe strada teatrului din Botoșani. Al zecelea copil, Matei, născut 1856, fost elev al Institutului Politehnic din Praga și capitan în Armata Română, căsătorit de două ori, întâia oară în 1880 și având patru copii, singurii urmași cu acest nume ai familiei Eminovici, pare a asemăna prin longevitate și frigiditate față de familie cu tatăl său. Absent în vremea boalei poetului spre mirarea lui Maiorescu, apare deodată în 1889 ca să ne dea câteva știri utile despre familia sa, dar și multe greșite și ca să împiedice pe nedrept edițiile de poezii eminesciene puse la cale de Maiorescu. Trăia în 1923 la turnul Severin, strada General Manu 8, ca ofițer pensionar. Ultimul copil, Vasile, a încetat din viață la vârsta fragedă de un an și jumătate, născundu-se și murind nu se știe când. Spre deosebire de animale, omul își conservă speța pe cale fiziologică, dar și morală, aceste principii fiind în multe privințe chiar ostile. Ei bine, ironia firii a făcut ca lunga sârguință paternă să fie înghițită de moarte și să fie salvată prin spiritualitatea neprocreatoare a poetului Eminescu, fără de care uitarea ar fi șters numele de pe crucile tuturor.